Eta nahiz zongi horatzen, ez da zer duzen, etorri dira nire txera. Aitak esanatu nahi, sartu iran nire gelan, hasi dira pixkat behiratzen e, gelan ea bainoen zerbait, gadetu diate, gadera batzuk pausutu izkiate, aharmak bainituen edo eolako gozak. Eta sehatu nahiz gaderak ez zuten e, abokatuarekin ditzen aurretik, eta eta gero eraman haute e, bai eta eta han egonaiz pizka bat itxoiten ba abokatua etorri arte eta bitartean egon dira galderak galderak e, pausatzen den beraz. Berei kezkazin zin, gustaiena e, malako mobilizazioa. Bai, e, mobilizazioa bi zeuden konbokatuak e, mobilizazioan e, alkaterekin arazoitzko egon zirelako ta beste biak e, ba bandera frantziar hiru e, frantzar bandera ebatxak izan zirelako ta ba aurrati etorri dira niro